Andalusam. Andalusam. Andalusam. Andalusam. Andalusam. Idemo dalje sljedeći hadis. To je onaj poznati hadis koji smo radili u 42 nevevi hadisa. Aks sesjećat. Kaže an سمين مولى أبي بكر عن عبد الرحمن بن حارف بن خشام عن أبي صالح سمان عن أبي هريرة رضي الله عنه رواية نزول شاك ودبو هريرة قال أن فقراء المهاجرين أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقراء سرومشن اليود المهاجر داشت الله وبصنينك صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله هو الله وبصنينك ذهب أهل دثور بدرجات لوله ono ajim mقيم kažu uh, oni kaže, uh, bogati ljudi ehdo sur do sur znači oni koji imaju puno imetka bogati ljudi su kaže otišli sa velikim uzeli su velike stepene i sa velikim užitkom trajnim kojim ćete imati na ahiretu naravno kako na koji način pa kaže njih pita poslanici kaže vam ga kako to šta pa oni odgovore qalu ju sadlune kemanusale oni klanja kao što i mi klanja ja sam unekemane sum euh posti kao što mi postimo je da sada kuna wala yatasaddaquna wala netasaddaq kaže daju sadako a mi ne daju sadako zašto ne dajemo sadako zato što smo roma ljudi imajme itka i kaže oslobađaja iz robstva a mi ne nemamo nemamo nemamo ni robova da ih oslobodimo kako ćemo slobode ulu pava reka Allah pos Sallahu, ali selam alimu ko še en tudiku nebihi, men sebe kako o tebjeku da vas počim nečemu, Č ime vi dostič one koji so vas prestikli v tome. U dobrimjevjimo. O tebjeku menbadekkom, koji ete vi preteknuti oni ko če do že vas. Vla je kun na Ahhaun evdalmin niko neće biti, bolje od vas. Inna men sanara mislema sanatom osim one koji uradi ono što ste vi uradili. Kad bela je suo svakako Allahu poslanicom znači hoćemo da znamo šta je to. Ima ni manje ni više onih uputi na zikr. Pa onima odgovori kaže ale tusbihuna wa tukaburuna wa tahmadu. Izgovarate tesbih, izgovarate tekbir, izgovarate hamd, odnosno alhamdulillah. Dubure kulli salatin nakon svakog namaza, na kraju svakog namaza. Dubur znači zadnji dio, znači ko nas dubura zove se, znači stražnica zadnji dio čovjeka, dubur. A to znači, znači, znači na, na kraju nečekaj, kraj nečekaj. Dubure uh, kulli salatin, na kraju svakog namaza selatin wa selatin marra. 33 puta, ova tri zikra. Tespih, tekbir i tahmid. Kalebu salih prenosi ravija dalje koji prenosi odebu odebu hureri, što prenosi tabin kaže fer reja fuqara al pa se ponovo došli uh, kod Allaho poslanika sallallahu alayhi wasallam muhadiri siromash ni muhadiri i reknu feqalu ya rasulullah wallahu poslanice semia ihwanuna ehlul amwali bima fa'alna fa fa'alu mislahali čuli su naša braća bogataši bogati koji imaju medka šta smo mi uradili, pa su i oni to uradili. Kao sad, pozdrav šta ćemo sad, opet su pretekli, znači oni zikre koji mi, a opet udjelju metak, pa opet su sad, jel, na više stepenog mi, više se vapa zarađuju nego mi. I onda njima odgovori, postanik sam selem, ono što, što od nas svako živ može da odgovori kad neko ima neki nijamet u nečemu, Allah ga čano obdari u nečemu, a time ga iskušava, jel? Svaki nijamet je i e, dobra i vid iskušenja za čovjeka. Kar je velike fadlu lahiju, ti ješa. To je Allahovo fadlu, daje ga kome hoće. Allah je zašao daje kome hoće od svog fadla. Dobru, dobar evlad, dobru suprugu, imetak, kuću, preuzno sredstvo, jahalcu. A to istovremeno opet iskušenje za zadnjike. Kako iskušenje? pa hoće li ga utrošiti na, na propisan način ili će ga u haramu trošiti. Hoće ga trošiti bezveze, hoće, hoće od, ga trošiti na upražnjavanju bezveze neke dunjaločki igara, da se šeitan poigra sa njim, da, da, da troši na nepropisan način, ili u haramu, ili bezveze stvar ne koristi u hajrstvarima, to svraća znači, e, kolike je to fadl za njegi nijamet. Pa kaže dalje u nasavku, kaže... E, قال سميون كاجا فحدثت بعدا بذلك الحديث كاجا فياسم نكي مزموي بوروتسي причао тај хадис فقال واهممت انما قال واهمت انما قال كاجا па сам мислио да он каже туسبху туسبху الله صلاتا وصلاسين كاجا изговориш тесби 33 الله صلاتا وصلاسين изговориш текбир 33 пута وَطَحْمِدُ اللَّهَ سَلَتَوَا سَلَتِينَ I kaže, izgovaraš, uh, hvali, uh, hvališ Allah za šan odnosno izgovaraš, alhamdulillah, tris tri puta. Što je bitno možda se ovako izdvaja, znači, da li ćeš posebno izdvajati zikr tako, ili ćeš to da jedan put sve izgovorit? Znači, ovaj hadis je jedno zanimljivo stvarajte da znamo, da naučite, znači, na osnovu ovog hadisa do potom ne, ali pa je imam pejas pa se radi. Kaže Faragatu ila Abi Salih fa dhakartu lahu dha allikaj pa se zavratio kod Abu Salih a koji prenosi od Buhari ri hadis kaže uh, pa samo spomenuo to. Načini spomenemo to da znači ovo da li se pojedinačno spomnje uh, znači te spis govor tri puta pa onda se tek mis govor tri puta pa tahmi tri sti puta. Ili se sve do tamo put govori. Sve troje 33 puta. Uh, kaže pa on govorio Allahu ekber wa subhanallahi walhamdulillahi wa Hata tebluha min džemi'im talateva talatini. Kaže, izgovorić, iz Allahu ekber, subhanallah, walhamdulillah. Sve da ko ne dostignuć, kaže, 33 puta. Ovo je kod muslima došlo. je ovaj dio ovdje je što ga ovdje spominjamo. Govori o tome, da je, znači, hadisu kazali na jednu da drugu stvar, da se zikr može spominjati ono što je kod nas uvriženo, nenače praksi, A to je da 33 puta izgovaraš, subhanallah, subhanallah, subhanallah, subhanallah, 33 puta, to je jedan način. Onda kad završi 33 puta onda ješi, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah, 33 puta, alhamdulillah, tako? Onda Allahu Ekber 33 puta. To je jedna verzija poznata verzija. Druga verzija, ovdje ko je spomni hadisu, je to da, da kažeš, uh, Allah, uh, uh, Allahu Ekber, subhanallah, alhamdulillah. Znači, Allahu ekvi uspanu alhamda, to je jednom. Allahu ekvi uspanu Hamda i tako 33 puta. Sve tri spominiš u, od jedan put. I tako sve troje puta izgovaraš po 33 puta. Od jedan put znači sve troje spominiš. Jedno i drugo je došlo u ovim hadisma. S tim da, ovaj kad se analiziraju svi hadisi, u više rivajeta je došlo da se, u više rivajete spomenuto da se ovi zikre, ova tri zikra spominju pojedinačno odvojeno da kada gaš a, suhanela, da izgovoriš prvo 32 puta suhanela. Pa kada završiš, onda izgovoriš Allahu ekip, pa onda izgovaraš Alhamdulillah. I, nije bitno koji redosljedano. Manje rivajeta je došlo ovo da se od put izgovara. S tim da imaš irine, znači jedno i drugo je ispravno jedno drugo od suneta, a, kako osoba navikne, kako je lakše, ili čak da jedno uči ovako, jedno onako, u tome ima irine i u tome nema smjetnje. Nadam se da mi razumijete o se razumijete, o čemu govorimo, znači da zikren je ovo sve tri puta, da se jedan put spomeni tako 33 puta da je i to propisan, da došlo u hadisima Buhari i muslima. Ovaj hadis ukazuje na sljedeći, ovaj hadis ukazuje na to da, da, je, da je, znači hadis u osnovi, hadis govori o tome da, je, da su ashabi zanimali, Da su imali veliku želju i potrebu da, da ispituju, da istražuju u čemu mogu da radi neki hajr, da ga povećaj da su se natjecali u dobrim dijelima. I narodno, noštvo je hadisa koji kazuje na to, da su nastojali da se natječe u činjenju dobrih dijela, kako pojedinačno, tako i grupnoj. Uh, a hadijs konkretno govori o tome da su se siromašni uh, mohađiri, da im je bilo da im ovaj, bilo mi je onako, jel, ovaj teško, im palo to što oni pošto nemaju, nemaju imetka, što nisu mogli da i oni da, da dobijaju se vape nagradu putem imetka kao što to rade bogati ljudi, pa su pitali Allahovu posljednika što da uradi, pa su upućeni na to da zikri ovaj zikr A mimo sve što situaciju to ne rezam zove ovaj Radis, a možda da duže tamo nekim poglavljima, a to je da je Aisha radijalallah, pardon, Fatima radijalallah anha da se ona požalila svome ocu. Poslaniku sallallahu ali se je požalje za kako joj je, je teško da radi fizičke poslove po A čula da on dobio da da su zarobili u Toku, odleženi bitke dobio sluge, da ima sluge, pa oča da ga pita Kad bi ti meni dao slugu, slugu, misli sluškinu žen, da mi ovaj, dadneš, da mi pomaže u mojim kućnim poslovima. Pa je odgovorio, poslanik sam znao šta je odgovorio. Prvo je rekao, što ti uopšte radiš, ti si Hanuman, ti si gospodin, ne trebaš <laughs> te uopšte radbalan. Muže taj koji treba da irga da donese, ti si kraljica u kući, imat sve da donese, ne trebaš ništa, ne trebaš mi hranim upraviti. Nije to rekao, uopšte to ni rekao. Pa onda je rekao, ajde, evo ti sluga, pa ti smači irka i... Ja precinik ja Tito državi sa tip ja znači evo ti evo ti sluga od tri sluga ti radi nek crnče pomoze se ti smoči ti sva tima ti ti glavno od geneta bit Ne šta je odgovorio Zikreva ova zikra kad priđeš nekneš slavat drago dijete haj ti zikri ove zikra i iste ove zikrove spomeni to zikri a sluga, sluškinja nema ništa u kuharja ništa i, ce, i da li ćeš radit, neće ti ništa da slugu i da li ćeš raditi a zikri ćeš ovo i ima ćeš nam olakšica će ti doći biće te olakšati biće ti lepo i tako dalje ovo dokazovo ovaj protiv naših ahnuma koji kaže da ne treba i da radi da kuha i da spremaj i tako dalje uglavnom slično ovde da je u tom hadisu došlo to da se zikrije u predspavanje ovaj zikri pa tako dakle, neko kad ono dođe kaže ne znam moj ovaj, ne idem sam nikako naoču ne mogu spavati Pa hajde malo zikrim, nešto završi ovaj zikrim do kraja, šeki, dođe, uspavate, ko bubica zaspiš. A, a ovaj zikrim, znači, ovaj zikrim malo traži vremena, tako da su po 30 minut, tako da čim počneš to zikrim, ne završiš to kraja, napokad ne znam gdje sam stavo, zaspu, tono sam. Jer ne voli šeki da ti zikriš, a voli da, da fataš zjale i da brzozio provođiš vrijeme. Dobro. Uh, ovaj hadis, znači, uh, ovaj hadis je inače od hadisa sa kojima je na krupna poznata mesela. Jel bolje, uh, jel bolja osoba uh, bogati šakir, ga nije šakir, bogata osoba koja je zahvalna valđešanu sa čime, zahvalna valđešanu što time što udjeljuje metak, ili bolji fakir sabir, ili bolja siromačna osoba koja se bura na svom teškom stanju. Koje od njih dvojice bolji? Da su isti ne bi bi se različni učenjaci, jedan od njih bolji. Ili je bolji bogati koji je zahvalan Rašanu, ili je bolji siromašni koji sabura na teškom stanju. Koji od njih dvojice je bolji? Evenhaime napisao knjigu jedno pod pod tim naziv i i naširogo pričao toj museli. Napisao jednu kompletnu knjigu. Kompletnu knjigu koji je čak i naslov te knjige govori o ovoj temi. Znači, da li je bolji, da li je, znači govorite, da li je bolji znači siromašni koji je saburan na svom stanju i zahvalan što malošan tako već ushao u ili je bo, a, bolji bogati koji od o, svoje bogatstvo udjeluje u propisane stvari. Ko je od njih dvojice bolji? Ko bolji ka kažemo, koji bolji? Da znači, što ima veću nag ko dalašanu, koji dama više se sviđa. Na koji ima veću nag da lažešanu? Bolja ruka nakada, da laže nakuda to priče je razilažen do sudnijeg dana sa svim odgovorima. Onda oni daju, oni imaju imetak kaže Abdullah Besan da vam skrati muku. Kaže Abdullah Mesam, kaže hadhi maselatum. Tavilatul khilafi baina ulama kažovamo sela sa velikim razilaže među čenjacima ili nije htio ni da spomeni jer neće doći do rezultata zato me nemojte se ni vinati <laughs> dobro sljedeći Uh, hadis ukazuje na to da je udjeljivanje na u, u, u ono što je propisano sudjelje imetak da time se podižu podiže na nafirata jasno. Takođe hadis ukazuje na nano pa udjeljuje kome da se udjeljuje, delioci romašim malim koji i koji su najmaštini koji imaju su potrebni da se sa nekim nesrećat uh, znači sa romašnim iskinima ili nekim se desi neki nesrećat belajna i mašina pa da nekojim uh, napravi uslugu od bogati i čini uz narod da se time podižu daređe. Takođe hadis govori o tome o fadlu zikra. Da zikr nadomještava ovu stvar, znači ovu stvar, a, a tu stvar znači da, da ne imaš i metka, da imaš sa i metkom neko što da uradiš, da zikr nad, nadpunjava to mjesto. Vidio smo uđe na ovo mjestu za bogati, a ima smo na onom drugom mjestu kad potrebno tebi da imaš neko koji će ti pomaći, govorim za, za Fatimora djelohana, znači kada je poslani cijelu putio na zikr, umjesto toga da je dadni, da i slugu, sluškinju, da, da je pomaže u kućnim poslovima. <clears throat> Takože, kaže hadis koji kaže na to da hidajet u risk bi yadi Allah. Uputa i risk je u ruci Allaha džellešhanahu. Uvalidi ukasimuha baina ibadi Allah džellešhanahu di ili i risk i uputu među svojim robovima. Što je uputu ovde spominjem? Allah džon ko hoće uputi, ko hoće ostaje da lavetu. Naše da ljudima pojasnimo da dostavimo da se potrudimo na najljepši način, najmudri način. I opet Allah Shana upiti ga nakon toga, znači naše da dostavimo, pojasnimo, a Allah Al Shana upući. Sjedno bilo naši ukućeni najbliži, najdalje nije bitno kom šije i bilo ko drugi. I uh, Allah Shana uputi ljude koji su daleko od vjeri, čak o najgorijim uslojima, među najgorim keafirima žive Allah Shana uputi koga hoće. Allah Shana daje obskrbu, među moji robadijeli kako hoće, dadni keafirima više nego muslimanima, to je iskušenje jednima i drugima. Allah janu taj znači Allah taj koji ni na je naravno da budu zadovoljni sa Allahovim pismetom, Allahovim Allahovim podjelom, raspodjelom imetka. Ne možete zatrefiti osim ono kako ti je propisano određen određen ti je risk, a ne znamo da nam rizik može biti velai musibet, zato ovaj zato je od, od, najbitnije stvar čovjek zadovoljan sa onim što ima jer kad zado nas oni što ima to je znači da ne treba tražiti da treba ne treba da ne treba nasve da zaradiš nego u smislu da ono što imaš bilo malo ili puno da budeš zadovoljan s time jer ne znaš da li je suprotna strana bela ili sibe za tebe da li je veliko bogatstvo iskušenje za tebe ili bela koji će te odvesti u dalalet ili u kufur ili tome slično ili je ova ili za nekog može čak i se romaš za nekog može biti se romaš iskušenje može biti bela može biti da ostavi vjeru što se dešava u praksi Uh, zašto su ova tri zikra uh, istaknuta? Uh, zašto su ova tri zikra istaknuta u zikru posleda Mahana? Za koja tri zikra? Tasbih <coughs> to je govoranje Subhana. Subhana znači veličanstven Allahano. Uh, kod nas tako prevodi se u stvari Subhana znači uh, tanzi Allahi anil qa'is wal uyub. Uh, uh, da se Allah dželle šanhu čist i uzdiže iz nas svih mahan nedostataka. To znači Subhana. Ako nas pridaka obadićanstven, znači to je donikla, donikla, donikla pokušaj prijevoda. Znači prvo tesbih dođe, a tesbih u stvari, tesbih znači da, da, da, da izgovorimo riječima da Allah Žešanu savrši. Subhanallah znači u stvari bukvalno Allah Žešanu savrši, ne ima nedostatak. Onda tahmid, da kažemo elhamdulillah, to se potvrđuje da je Allah Žešanu njegova, njegova potpunost. Allah, samo onaj koji je potpun zaslužuje da se njemu zahvaljujemo. A onda tekbir u, u stvari u, ukazuje da Allah potvrđuje naju zvišenija svojstva Allah-đešanu. Veličinu njegovu. Ja, veličinu njegovu. Pa onaj ko veličar, kako, kako žemo, Allahu ekber, Allah je najveći, šta znači Allah naći? Koro smo to tem često. Znači. Allah je najveći. Da li je najveći svojim sifatima osobinima ili najvećim svojim bićem. Ili jedno i drugo. Šta je od tog druga? Allahu ekber, šta znač Bukvalno je veći svega, veći od Arša, veći od sedam debesa, veći od svega, tu, jel? Je sigura? Ne znam, neki su upitani, učeni pa su rekli, Allahu alam, Allah je najveći, kako je, na koji način, ne znamo, to je jedno tomačenje, u svakom slučaju, ova tri zikra, Ova tri zikrana dopunjava jedan drugi. Jedan govori da Allah šanu, znači savršen, da nima mahani ostataka, drugi da Allah zaslužuje zbog svoje a, potpunosti i savršenosti, za, zaslužuje da mu se zahvaljujemo, a treći veličamo Alaha Čelešanuhu zbog njegove veličine i osobinama i u njegov, njegov, njegovom biću i zbog toga znači ima smisla da su ovo spomene nakon svakog namaza. A onda što se tiče drugih ovaj više hadisa nema vezani za zikr. Ovo su ta tri hadisa koja su spomenuta. Oni došla u drugim hadiskim zbihram, u drugim rivajtima, ili po Đinju Muslima ili u, u, u, u, mimo dva sahiha ostali vrste zikrova. Oni koji su uči, koji su nama poznati, Allah vam tesovinke selam, to što se izgovara to je došlo također u dva sahiha, ali ovdje nije spomeno. Ovdje nije spomeno. To došlo u dva sahiha onda imamo što je došlo ovaj uh, vezano laila hilah vahde ulash rike vahde ulash se izgovori da se potpunjava ovaj da, uh, nakon 30 uh, 33 puta što se kaže subhanallahu vekber pa 100 puta da se potpunjava sa laila uh, vahde ulash rike uh, onda oni drugi zikrovi 10 puta, 25 puta, o tome smo govorili kako se zikri na koji način. I onda na kraju ovaj na kraju završ, da se doda i to da se zikri, da je način zikrenja, da se zikri sa da je od sunneta, da je Mustehab da se zikri na prstima, brojanje. Znači brojanje koliko puta se zikri, da je najispravnije se zikri prstima. dva hadisa su o pitanju toga prenesena dva hadisa koja su prihvatljiva, a to je jedan od njih je da bi poslanik kaže usbehnewa kadne bil asab da bi posanik sallallahu alajhi wasallam zikrio brojao zikr sa prstima uh, u, u rivayatu došlo što bin enmuliti binmuliti znači sa jagodicama vrhovima jagodica i došlo u hadisu kaže fe innahun umes ulati mustantiqat kaže jesu prsti će biti biti pitani oni će u stvari svjedočiti govoreći na sudni dan da smo zikrili sa njima u drugom rivayatu došlo da je poslanik sallallahu alajhi wasallam zikrio rukom kana josob josabihu bi yadihi u revaytu tosko kada govorao da bijemini da desnom rukom zikram desnom šakom da bi zikrio i na osnovu ta dva hadisa su našle, nastale ono poznate verzije kako je najbolji način da se zikre o tome smo govorili znači skupina učenjaka kaže da je da je najispravnije samo desnom rukom prstima Jer kaže ovaj rivajet, jer je taj rivajet kod Budauda prihvatljiv, na to je Šehe Albani i mnogi drugi učenjaci, skupinoć jednaka kaže da taj rivajet bi Minih i kada u dodatku kod Budauda da je šaz, da je, da ima u njemu slabosti i da nije prihvatljiv, da je propisano zikriti i desnom livom rukoj. Do uh, su dva poznata, dva shodno, znači da li je taj dodatak da je zikrio desnom rukom, vjerodosan, nije vjerodosan. Što se tiče načina zikrinja, sve jedno uh, sa obje ruke ili samo desnom rukom, uh, jedan od načina je to da se zikri, uh, skupno očenjaka uzeli da kaže da je, je zikrio jagodicama, kaže uh, da bi jakidne te sbi, da bi jakid, znači uh, spojiti nešto te sbi, da bi spaja u stvari, uh, jagodice bi spajao sa dlanom. Pa bi ziklio ovako, subhanala, subhanala, subhanala, subhanala, subhanala. Pa popi subhanala, subhanala, subhanala, zva i tako dalje. To je jedan način, kaže to bukvalno ako bi hadise. Drugi način, da bi se ziklio da vrhove jagodica, uh, jagodica prstio, samo ovako, subhanala, subhanala, subhanala, subhanala, subhanala, pa tako uredno, sve obje ruke ili jedna ruka, sve jedna. Treći način kažu da se zikri, da, da, nije, da to što spominje to vrhove nije ne, ne, smije, ne, ne misli se bukvalno, neko se misli na prste. Pa da se zikri u stvari da se jednim prstom, njegovom jagodicom zikri na ostali dijelove prsta. Pa kaže zikri se ovako, svanala, svanala, svanala, ova tri dijela od prsta. Pa ideš redom, sve obiđeš prste, svanala, svanala, svanala, svanala, svanala, svanala tako dalje. Četvrti način kaže da u stvari cilj da se zikri prstima. A kako ćeš brojati to to stvari, kako ti, kako ti vidiš da je najbolje sa brvi? Pa kaži, jedan od načina brojanja to, recimo da se, da se uh, prstom zikri, da sidi na ove ovdje dijelove. Znači ovdje da kaže, subhanala, subhanala, subhanala, subhanala, subhanala, znači na jednom prsu sedam puta spomeniš. Pa na drugom prsu sedam puta, uh, četvrtom prsu sedam puta i na zadnjim pet puta. Četiri puta... 7 je 28 i ovih 5 33. Tako da obiđeš jednom, jednom sve prste, obiđeš, zikrio 33 puta. I onda obiđeš ponovo 33 puta i ponovo 33 puta, to ako razdvojeno zikriš. A ako da jedan zikriš, pa kajem svanallahu alhamdulillah vallahu ekver, svanallahu alhamdulillah vallahu ekver, svanallahu alhamdulillah vallahu ekver, i tako do kraja odzikriš, zikrio se oni 99 puta, znači odjedan put pređeš ovih sve pet prstiju. Naon se dobro razumite. To što ono jel, o što se govorilo učenjacima kako razumite ih hadisati kli na prste. Svani ve vanta ghasadan na naitasakoer ka ve tubali. Andal san andal